Oporretan, zer? Kaixo, Matxea. Kaixo, zer modu zeuna? Ongi, gainera gaur aldizkari bat topatu dut. Eta mendiko aterpen gida bat topatu dut. Baita Pirineotako kanpinen gida bat ere. Eta ja, burua, oporretara joan zait. Mendiko aterpen gida, kampina, baina zer esaten duzu? Opor guztiak belar artean pasan edituzu? Eta zuk, zer da nahi duzuna ba? Ez duzu museoz ibili bilina izango, ez da? Bueno, ez da idea, txarra. Baina laxai, badakit zuk plan hori ez duzula guztoko. Baina ni mendian denbora luzez, aspertu egiten naiz badakizu. Gainera, kanpin den da oso ezer osoa da. Eta eta hori egiten badu zer? Bueno, kanpinetan izaten dira OEA eta bungalowak ere, kanpin dendan dan egon nahi ezpadezu. Hori bai, merkeena camping denda da. Eta gu ez gabiltza, dirua botatzeko moduan? Ba, nik beste zerbait neukan buruan oporretarako. Begira. Zu abenturazalea zara. Eta hemendi kara ibiltza gustatzen zaizu, ezta? Bai, bueno. Ba hori, erdibideko zerbait egin dezakegu. Zer iruditzen zaizu? Trenez bidaiatzen badugu. Nik Europa ezagutu nahi dut. Beti gabiltsa peninsulatik atera gabe. Zuk nahi duzun aldea bisitatuko dugu, mendira ere joan gaitezke. baina nik nahi ez duda na da aterpedo kanpin batean astebete pasa. Gainera, plan bikoitzak ere egin ditzak Zu mendira joan zaitezke eta nik museoak bisitatu, elkarrekin afaldu eta lasei lasai egon? H? Hmm, ba, ez dirudi plan txarra? H hmm, Zeuditzen zaizu Alemania. han Bion gustuko lekuak topatuko ditugu? O, oh, ba, ba, bai. Han gauza asko daude. Hados, ea noiz datu zen oporrak. Hori, hori, ea laster iristen diren. Nila nekatutan agoa inbestelan egiteaz. Oporrak mereziak ditugu. Okay.